Den stora, olyckliga fisken. I en pöl i närheten av en stor flod levde några fiskar. De var alla vänner, lekte med varandra och var mycket, mycket lyckliga. Bland dem levde en större fisk. Han var mycket stolt och för att han var större ansåg han sig viktigare än alla de andra fiskarna. Han mumlade och klagade alltid för sig själv när de andra små fiskarna var där. Så en dag sa en av de små fiskarna till honom, Ska inte du flytta till den stora floden? – Denna pöl är för liten för dig. – Där skulle du ha mycket bättre kompisar än små pyttefiskar som vi. Den stora fisken tänkte på saken– –och kom fram till att det verkligen vore en bra idé att flytta till den stora floden. – Jag är trött på de här små fiskarna, tänkte han. – När vintern kommer kommer jag kunna lämna den här pölen och flytta till den stora floden– –där jag kan umgås med mer sofistikerade fiskar som jag själv. – Snart blev det vinter, pölen svämmade över– och den stora fisken kunde enkelt simma till den stora floden. Så annorlunda det var där. Stenarna var större, växterna var större, och detsamma gällde de andra fiskarna. Mycket, mycket större! Han vilade sig nära en grotta när han kände vattnet röras upp och fyra enorma fiskar knuffade undan honom. Flytta på dig, pyttefisk, sa de. Vet du inte att den här grottan bara är för stora fiskar som vi? Pyttefisk, tänkte han Det hade han aldrig kallats för förut Livet i floden var väldigt annorlunda Från livet i pölen Han bestämde sig för att gömma sig bland några alger Och försöka vila Men snart hittade två stora otäcka fiskar honom Och attackerade Han var tvungen att simma undan till en liten spricka I en sten som de inte kom in i Det var läskigt Han stod där en stund och väntade på att de skulle ge sig av Och fick tid att tänka efter Vad det så här livet i floden var? Tänkte han Han detta det fina i att bo med stora fiskar. Han började sakna pölen och sällskapet från de små fiskarna. Han insåg att han begått ett misstag och bestämde sig för att återvända till pölen. Resan var inte alls lätt. Han var tvungen att simma uppströms och var mycket försiktig så att han inte blev anfallen av andra fiskar. Efter flera dagar kom han fram till sin pöl. Han kände sig så glad och lättad. Det fanns ingenstans i världen där han hellre skulle vara. Resan hade gjort den stora fisken till en bättre fisk och han blev en god kamrat till de andra små fiskarna. Han klagade aldrig mer och var alltid med på att berätta historier om den stora floden som de andra fiskarna älskade att höra. Slut!